найновішої бруньки, як Олександр Кулеш. Звичайно, дослідникам іще доведеться добре і обов'язково в унісон працювати, аби довести, по-перше, якими рисами представники Житомирської прозової школи відрізняються від інших українських прозаїків, хоча б від згаданих галицьких, і поєднуються поміж собою, бо без цього не може бути школи. А по-друге, завдяки яким рисам кожний із авторів є неповторною творчою особистістю, бо без таких особистостей жодна школа не варта уваги. Друге завдання для літературознавця є порівняно легким, і Даниленко з ним упорився, давши наприкінці антології кожному з представлених авторів коротку містку, точну і яскраву характеристику. Більше часу її зусиль займе перше завдання. Те, що зроблено відносно цього у статті Даниленка – стилістично ускладнене письмо, важка сугестія, середньовічна похмурість, своєрідний прояв зіткнення чужомовної експансії з українським традиціоналізмом, осмислення чорнобильського катаклізму як імпульсу для звернення до світу з шокуючими апеляціями – зіставлення сучасного реального життя з біблійними сюжетами і образами, локалізація художнього простору з відповідним мовно-діалектичним оформленням тощо. Важливі, однак, лише перші кроки. За ними мають бути зроблені наступні. Від таких же глобальних до дрібниць, які часто-густо у словесному мистецтві важать чимало. Та в кожному разі можна побачити інтегруючий стрижень Житомирської прозової школи у больовому нерві, який був пов'язаний з відродженням віками притлумленого українського духу. І хоч сягав своїми пологовими поштовхами 60-70-х років, передвіщаючи злам соціально-політичних епох і режимів, в основному дався в знаки при наближенні зламу століть і тисячоліть. Мабуть, марним було б з'ясовувати, чому такий і такий билетристи попали в обойму школи. Ну, скажімо, у вечері на 12 персон, а такий і такий – ні, бо відповіді, переконливої для всіх і кожного, немає і бути не може. Вибір у будь-якій сфері справа важка, тонка і делікатна. Таланти не піддаються точному вимірові. Але відрадно, що серед творців Житомирської прозової школи знаходимо членів як Національної спілки письменників України, так і Альтернативної асоціації письменників України. Свідчення того, що можна мирно співіснувати тим, хто вчора вбачав можливість лише Конфронтації. І добре, що ця прозова школа пульсує і розвивається. Отже, має всі підстави для плідного майбуття. Повертаючись до Євгена Концевича, слід зазначити, що проза його не проходила повз увагу критиків, побратимів по перу, читачів. У 60-ті роки перші ж його публікації, спочатку газетні, потім журнальні – Вітали Леонід Новиченко, Павло Загребельний, Юрій Мушкетик. Однак вважаємо, що було б не зайвим оглянути доробок письменника конкретніше його авторські книжки з позицій сьогодення. У зв'язку з ім'ям Концевича часто можна знайти згадки про світло, сонячність. «За своє життя я не зустрічав світлішої особистості», писав Валерій Шевчук у післямови «До двох криниць 1990 рік. Євген завжди був людиною тонкою, делікатною, душевною і світлою. За сім років потому Володимир Даниленко зауважив, його проза «Така ж повна життя і сонця» як той реальний світ, що обертається навколо Євгена Концевича. Між тим, на наш погляд, якщо говорити про роки до Незалежницькій, то слід дещо роз'єднати оцінки особистості Євгена та його прози. Світло, сонце – то сам Концевич. Що ж до його новел? то їх він, за словами того ж таки Шевчука, з першої ж книжки почав творити по-серйозному – кров'ю серця. Це цілком стосується першої ж прозової книжки Євгена «Дві криниці» 1964 року. У редакційній анотації на соняшності акцентується спеціально в досі корчагінського підбадьорливого оптимізму. Скутий страшною недугою, автор у своїх творах менше всього говорить про людське страждання. В новелах багато світла. Тут чимало відпрагнення видати бажане за дійсне. Бо насправді серед героїв книжки є й ті, що страждають.